Deras allmänna välbefinnande, och deras utbildningsnivå, var långt högre den av en ryssarna själva. Menoniterna behöll sitt tyska modersmål, drev sina egna skolor, och varken umgicks, socialiserade, inte heller gifte sig med ryssarna. De skulle, i själva verket, inte mer tänka på att gifta sig med en ryss än den vita mannen i Amerika skulle tänka på att gifta sig med en nigger. Deras välmående och fredliga existens krossades med den ryska revolutionen när ett helvetiskt skräck välde av terror rastlös på dem. De visste knappt vad som träffade dem. Plötsligt blev de översörda av revolutionen, förintade, rånade och plundrade. Många av dem mördades. Likt miljoner av andra ryssar, svalt många av mitt folk i, i Stalins brutala program av påtvingad svält. Ett av mina egna tidigaste minnen från denna tid är hunger och svält.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 Jag observerade att under nästan hela dagen pinades och plågades hans samvete utav frågan om synd. Jag minns särskilt en kall storm i kanadensisk vinternat, runt 0.00 på morgonen, då hans samvete började spela honom ett spött. Historien kom ut att under dagen hade han sagt till några vänner, vars hus han hade inbjudits till, att han borstade tänderna upp och ner. När han låg i sängen, började hans samvete att tära på honom. Han hade ljugit för dem.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 Var de de första att komma med sådana lama-rationaliseringar som, ja, vem som helst hade kunnat göra det i det här valåret, det var förmodligen bara rent tur, etc. När jag kom till Florida delstatsdepartement och började föreslå några radikala oppositioner till den judiskt kontrollerade högsta domstolen och andra ärenden, det republikanska partiet, vars plattform jag kandiderat för. Vände sig kraftigt mot mig och i den efterföljande kampen som utvecklades fick jag nära till inget stöd från The Bish själva. Det var vid denna tid som högsta domstolen beordrade ett omval. I nästa pådrag blev jag beseglad. Min mångfald av arbeten och ansträngningar hade åstadkommit lite, både i politisk verksamhet och inom ramverket av The Bish Society. Jag kommer det, likväl, fattigare i plånboken, men rikare i erfarenhet.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 Ständigt fick jag det sagt till mig att judarna var Guds utvalda folk. Att nigre också var Guds skapelser. Att raslig diskriminering var okristligt. Att vår frälsare var en jude. Bibeln säger jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som smädar dig ska jag förbanna etc. etc. Detta var en överraskande ny utveckling. All den stund fram till denna tid hade jag betraktat kristendom som något ganska harmlöst.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 hade ämnat för ena magnifika ras.